Szép napot kívánunk, Puzsér Robert kollégámmal, én Horváth Oszkár vagyok, ez pedig az önkényes mérvadó, minden hétköznap három órakor a Jazzi Rádión, ebből lehet sejteni, hogy nem rég múlt el három óra, mi pedig ö, meg szeretnénk nézni, hogy mennyire osztja ketté a különböző társadalmakat, bizonyos fogalom fogalomhalmazok egyike-másika. Ezek lehetnek egészen apró dolgok is, úgy, mint hogy sóskás vagy, vagy spenótos. De a egészen jelentősek is, amiért vérrehajlandó menni ezer ember, tízezer ember, millió ember. I ilyenkor beszélünk társadalmakról. Tehát amikor azt mondod, hogy mennyire osztja, osztja, osztja szét a társadalmakat, akkor már sikerül szétosztania. Több tehát, a számban a, a, mondtam. Igen, akkor már két társadalomról van szó. És ténylegesen erről van szó. Tehát, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy jobb oldal, bal oldal az tényleg szétválasztotta a társadalmakat. Mert lassan az az élménye az embernek Magyarországon, hogy két társadalom él egy országon belül, a jobboldali, vagy fogalmazhatunk úgy, hogy a népi, és a baloldali, lefogalmazhatunk fogalmazhatunk úgy, hogy urbánus, vagy mondhatjuk azt, hogy a, a e, antifasiszta, meg az antikommunista. Így is lehet fogalmazni, és akkor a, az, a másik gyűlölete alapján soroljuk be őket. Szóval, ja, hát belőttük a skálát, akkor a Sóska és az antikommunista között fogunk mi? szerintem barangolni. És akkor mindenki elmondhatja, hogy ő személy szerint Sóska, és antikommunista, és a maga részéről inkább kelet, és a maga részéről inkább paleó. É, igen, vagy hogy depestmódos-e, vagy kiúros inkább. Na, a szóval, hogy ezzel mellé. kapcsolatban várjuk a ti személyes percepcióitokat. Ti hogyan osztjátok föl a társadalmat, vagy ti hogyan osztottátok föl a társadalmakat a múltban? Hogyan, hogyan képzelitek el, hol fut a törésvonal? Mert számos ilyen van, és mi szívesen felsorolunk párat, de azért az ömét tőletek várjuk. 0630 2010 909 az SMS számok. Semmiképpen nem a legfontosabb törésvonalat keressük, hiszen inkább sokféle törés... Sajátos, sajátos törésvonalakat, amik szerintetek érdekesek a jelentősek. Példákat mondok. Te rosszos vagy, vagy ahás? Ezek ez a kettő egymás ellentét. Igen, a 80-as években ezek kizárták a egymást. Bloszt, a Brosz, a Brothers, az három srác volt, akiből az egyik nem is volt a tesójuk. Az igaz? egyik nem is volt a tesójuk, és azt az első lemez után kicsapták a zenekarból, mint a taknyot, Nagyon helyes. mondván, hogy rontja a testvérek imidzsét. Tehát egy olyan ha. zenekarról van szó, nem, ahol... A... Nem, nem, bevet, nem ám a nevükre vették volna, mert az is egy megoldás. Nem, ezek ikrek voltak. Ja, hát nem úgy nem haza, érted és Craig, akármennyire is ke kente hátrafelé a haját Mit Tudod Persze, Craig, persze, persze, persze. Egyáltalán Matt, nem vagy Ciki Matt, Luki, Luki. Matt Luke és Craig, ők voltak Aszt azokat a... Akkor igen. nem a Hás voltál? Én én a Há... De... Morten Hár Te De én, én, én, én a, a, a Hás voltam És mint minden rendes a Hás, tudtam a gyűlölt broszosok nevét Jaj, az igen ismert meg ellenséged Föl is lehet tenni a kérdést, hogy te Európos vagy Vagy Bon Hát ez, ez is a 80-as évek vége felé ez alapvető kérdés volt és meg, meg, meg volt osztva a társadalom de ugyanígy te mekes vagy vagy windowsos vagy hát vagy linuxos vagy windowsos vagy akármis és windowsos Ugye itt, Igen, itt, igazából itt azért, azért párban... már sejtitek hogy a windows a sötét oldal te, na, sokféle, sokféle irányból meg lehet támadni attól a halálcsillagot prób... attól próbálja sok ember megkülönböztetni magát mert az a, az, az alapállapot vagy a természetes nem tudom Hát is a PlayStation és Xbox, Xbox fajtok. -ok, Sparkos vagy Simpsonsos, a kedves SMS író. Drogos vagy alkoholista? Ezt felháborítónak tartom ezt a felvetést, mert ez azt feltételezi, hogy az alkohol hogy nem, nem drog. Hát, ja. hogy, az, hogy az alkohol nem drog. De te is megláttad neked, neked nem tetsző részletet. Van Hélen vagy Van Hagár? Soha nem hallottam, hallottam a Van hagáról. Igen. Kiszes voltam, fújj ACDC. Aha, szóval ha. a kisz az ACDC-nek az ellenlávasa. Igen, igen. Vagy az arcunkat festjük ki, vagy jelmezbálba öltözünk. Igen. Uh -huh. És itt és úgy hangzik, Real vagy Barcelona. Ez Abszolút. azt hiszem, hogy ez... ez E, ez manapság, ez egy nagyon divatos ellentétpár. Vagy úgy vetődik fel, hogy te rocker vagy, vagy diszkós? A diszkós az annyira jó, diszkós egy időben azt jelentette, akinek egy kicsit hosszú volt a haja, tehát nem olyan frizurások voltak, mint mondjuk az elmúlt 15 évben, hanem hossza volt a hajuk, a fortunás diszkósok voltak a nagy, izé, nagy emberek, Irgalmatlan jó fanki zenéket hallgattak, de persze én inkább a, az alternatív zenék felé húztam, és néztem, hogy milyen igénytelenek már, hogy hosszú a hajuk, viszont a cipőjüket naponta kiradírozták gyakorlatilag az edzőcipő felületét. Te komodoros Tisztának. vagy, vagy spektrumos, kérdezi Attila. Adja. Teljesen jogos. Hát én, én még CX81-es én, én voltam konkrétan az a spektrumot előző spektrum. kis igen, igen. Kenős vagy pöckölős? Ebből most egy szót nem értek. Ez, ez valószínűleg futballra vonatkozik, ugye van a pöci foci, meg az igazi, ahol meg megkenik a játékosokat. Én erre, én erre asszociálok. Mi az a kenős vagy pöckölős? Nem tudom, nem tudom. Te Pesten laksz, vagy Budán? Hol van a nyaralótok? Az északi parton vagy a déli parton? Az északi és déli part, az, az, az mondjuk ezen a tengelyen, ahol vagyunk a sóska, illetve az antikommunizmus között, az már a felezővonalon túl van. Tehát ott, az, ott egy komoly ellentét húzódik. De hát a, nyilván a Pest és Buda között is. De még mielőtt eldöntenéd, hogy te PlayStationos vagy, vagy Xboxos, először el kell döntened, hogy te konzolos vagy, vagy PC-s. Ajaj kvázi számítógépen játszol vagy pedig kézi hát játszol hát és laptopos vagy odaülős számítógépes ugye az a desktop macskások és természettudósok vagy kutyások <gül> és társadalom tudósok ez ennyire? azt állítja aha Na hát pont ezen gondolkodtunk, hogy az egyik, az vonzá a másikat. Vannak-e korrelációk? Aztán egy olyan 12 másodperc kemény munka után el tudtuk vetni azt a gondolatot, hogy csináljunk -e erre egy online kutatást. De hogy tényleg összefügg-e az, hogy valaki ahás és antikommunista és sóskát szeret, viszont ö, ö, nem tudom, a, a Coca-Cola-hoz húzódik jobban a Pepsi helyett. Ez, ez, ez mindenképpen érdekes. Egy valamiben biztos vagyok, hogy a Beatles-esek azok illésesek, és a stones az omegások. Tehát, hogy én Ezt azt én én annyira érzem, érzem, hogy a Beatles, a, bi, a magyar Beatles az az illés, és a magyar Stones az omega. Tehát, hogy itt, itt azért én érzékelek egy, egy párhuzamot, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy a, hogy a magyar McCartney az Abródi, és a magyar szörényi, a, nem, magyar, Ö. igen, és a magyar illé. Magyar, mm. Értjük, az a és Lenon. a magyar Tattam. Lenon az a szörényi Igen, ezt, szartam, ezt próbáltam ö, ö, te Star os vagy vagy sztártrekkes uh -huh. és egyébként ha meg már sztártrekkes vagy akkor felmerül a kérdés hogy trekker vagy treki Ugye a trekker az aki komolyan veszi a Trekket és komolyan rajong érte a treki az nem veszi komolyan az viccesnek tartja de szereti de iróniával igen, ja, világos. Uh -huh. hát, hát már ott is van egy, már a Star Trek-en belül is van egy megosztás. Titokba hova teszem az orrom tartalmát, kenem vagy pöckölöm, ima a megfejtés. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, okosabbak voltunk, mielőtt megtudtuk. Nem, tehát ha hozzá tette volna, hogy van a roppantós is, akkor talán. kapostás tészta borssal vagy cukorral? Abszolút, és ugyanez a túros tésztára is igaz, hogy békánál vagy cukorral. Pontosan. Azt írja a Ja igen, hogy a smileyhoz teszele illesztesz-e orrot. orrot, vagy sem? Orros smiley, vagy orr nélküli smiley? Azt valaki azt mondja, hogy azoktól az emberektől, akik orrot tesznek a smileyre, óvakodni kell, ugyanúgy, mint azoktól, akik a saját kommentjeiket lájkolják. Like azt állítja, hogy a Depes ellenpárja a Durand volt, ami nem igaz, hiszen a Depes mód ellenpárja kö köztudottan a Cure volt, a Durand ellenpárja a kesegugu volt. Azt a jó. Oké. Okay. Eh, brit tudósok versus igaziak írja a kedves S.M.S. író. Ö, <gül> ez adja. Ö, akkor barátokköztes vagy, vagy jó rosszbanos? Ez na, ez én azt gondolom, hogy ez, ez, ez az ördög dilemmája. Ha, Tehát, ne kelljen már választani. Azt gondolom, hogy az, aki ezeli a választás elé állít téged, az az Antikrisztus. Ö, És akkor, ha már itt tartunk, akkor ugye Bizánc vagy Róma? Hát, na, ez egy, ez egy alapvető kérdés, hogy Bizánc vagy Róma. Viszont, ha már, ha már egy házfőről van szó, akkor a római pápa vagy a dalai láma? Uh -huh. Vajon melyik? Meg hát a nyaralóhelynek nézzük a, bi a Bizánc és Rómát, akkor az árak miatt talán euh, <gül> Bizáncban jutányosabban juthatunk hozzá valami felvarós -hoz. Ami Az a, jogos, a biztet van. <gül> Ami még a jogos kérdés, az az, hogy te paleó vagy, vagy vega? Ez tényleg, ez tényleg alkalmas arra, hogy egy bal és jobb oldal legyen? Abszolút, abszolút. Hát ezek szemben állnak egymással, hiszen a vega az eszik zöldséget és szénhidrátot, a paleó az eszik zöldséget és húst. Tehát ez azt jelenti, hogy a zöldséget mindkettő eszi, de a vega nem eszik húst, a paleó nem eszik szénhidrátot. Tehát gyakorlatilag a szimmetrikus ellentétben A az nem szénhidrát? meg egyébként az összes gyümölcs, meg zöldség de, de nyilván nem ugyanerően beszélünk nem, nem, nem, nem, ami a klasszikus szénhidrát az a rizs, az a tészta minden, ami lisztből Aha, kenyér jó, hát ilyen, ilyen meg, finom lisztes igen, meg, igen, igen. na, hm. szóval, hogy a kérdés az úgy hangzik hogy kokakólás vagy vagy Pepsi-s. eleve eleve, ezt, szerintem ezt holnap beszéljük át hogy mi az, hogy kóla Szerintem, igen, erről, erről, erről érdemes egy komplet műsorloppa. pontán holnap átbeszélhetnénk, mintha nem terveznénk előre a normális <gül> a vagy Predátor? Betődik fel a kérdés. Aha, hát Jó, ezt de ezt a miután, tudjuk, hogy miután tudjuk, hogy az éljenek azok a Predátoroknak a jószágai, így ez a kérdés az úgy hangzik, mintha azt kérdeznéd, hogy Szabó bácsi vagy Bodri? De most akkor a, az éljenek azok a Predátorok gyümölcsei igaz, nem, nem, gyümölcsét nem, szeretnék a pizzámra, köszönöm ha él ilyen már az a kérdés, hogy éljen ilyen Igen. Ö, fiú vagy lány bogarak vagy emberek a csillagközi invázióból az egy jogos kérdés Azt hogy férfiak vagy nők azt egyébként mi se vetettük pedig lehet, hogy talán ez a legerősebb határovonal és nem a bal és jobb oldal igen, Ezek, de hogy valójában soha szükség... szóval nem is fog megszűnni valójában az identitásunknak szüksége van erre, szüksége van arra hogy valahova tartozzunk hogy mert ezt még a törzsi világból hoztuk tehát egyszerűen kell, hogy a Coca-Cola és a Pepsi közül te pepsi is legyél vagy coca legyél és esküdj arra és Harcolj, küzdj a koka, gonosz coca ellen, vagy a gonosz broszosok ellen, mert ahás vagy. Egyszerűen a törzsi világ az így nézett ki. Volt egy törzsed, volt egy csoportod, és voltak az ellenséges törzsek, azoknak más volt a jelük, ezek lettek később a zászlók, más volt az identitásuk, és ezeket a harcokat meg kellett vívni, És ez a kollektív tudattalamban, ez a mély ott van, ott nyugszik bennünk és keressük az alkalmat. Hát ezért ennek köszönhetőek a futballcsapatok és esküszöm ezerszer jobb dolog a futballpályán lejátszani ezeket, mint a lövészárokban. Az biztos. Ha valahová tartozás érzése egy fontos kapaszkodó minden ember számára, és amikor már kevés ilyen valahová tartozása van, akkor elképzelhető, hogy olyanokért nyúl, ami már méltatlan. Tomóceusz Katatiki, vagy Gyugyú, ez egy nagyon jogos kérdés, hogyha valaki látta a, a 5. Pecsét című filmet ugye Fábri Zoltánnak a filmjét, hogy a jogos kérdés, sörös vagy boros? Na hát ez, ezek, na, ezek az alapvető kérdések az életben. Hát úgy néz ki, hogy a társadalom kettéosztását felügyelő kis törés vonalakat nagyon jól tudjuk együtt megfigyelni a hallgatókkal. Az önkényes Mérvadó Facebookon, Eszter azt írja, hogy Backstreet Boys vagy Enszing. Nagyon jogos kérdés. És Zoltán, ö, visszamegy ehhez képest 15 évet, bonnie vagy abba? Ugye? És hogyha, és hogyha már itt tartunk, akkor Prince vagy Michael Jackson? Ó, igen. Ugyanilyen jogos igen, kérdés. Ebben, ebben még Prince sem nagyon tudott dönteni de, de az az igazság, <gül> hogy teljesen egyértelmű a válasz Michael Jackson. De e, alig, ha van, aki most eleve az egyik King of Pop, a másik az meg eleve csak Herceg. Már, már csak, ha csak a nevezéket nézed. Szerintem valószínűleg még maga Prince is Michael Jacksonra szavazna, hogyha ebben a kérdésben döntenie kéne. Hú, hát nagyon sok sms kaptunk. Azt írja, Adidas vagy Nike. Teljesen jogos a kérdés. backstreet vagy enszinkes? Ugye ez már elhangzott. Lenkenéni vagy Magdi anyus? A csodálatos. Na igen, de ez egyébként valójában a posztkádári és az ezretfordulós ellentmondása, mert azt tudjuk, hogy nyugertársadalom így is úgy is, na de lenkenéni vagy Magdi anyus? Teljesen jogos a kérdés. Lannister vagy Stark? Uh -huh, ugye a karca. Igen. TV2 vagy RTL? Itt uh -huh. se nagyon kérdés, hogy melyik azért. Könyörgöm, az egyik az legalább nem ő nevezi el magát, úgy, hogy ő a második. <gül> azért, hogy, csak hogy hogy gondol magára a tv 2 Talán nem véletlen, hogy minden nézettségi versenyben a másodikok, hiszen ők úgyis indultak, hogy ők a TV2. Kérem, mi, mi nem is akarunk, mi, mi, mi így is nagyon sok pénzt keresünk. Köszönjük. M ami a kérdés, te ezt most gondolod, vagy érzed? Nagyon jó. Mm. Koncentrációs tábor, vagy gulág? Hát ki mire esküszik? Tehát szóval, uh. mindenkinek az ízlése szerint. BMW-s vagy, vagy A is? Uh -huh. Na jó, perce, persze, úgy Vagy egyik se, ugye megint? Ja igen, hajagúáros. Orbános <gül> vagy, vagy gyurcsányos? <gül> megint ez, ugyanaz a kérdés. Ö, család vagy hivatás? Uh -huh. Ugyanígy felvetődik a kérdés, etika vagy siker? Hát ez mondjuk akkor már Puzsér vagy Hajdú. De ez, már, egy, ha joga, nem ez meg. egy jogos kérdés. Nulla a 30 várjuk a válaszokat. Itt a Magyar Televízió 1. stúdiója. A következő 40 percben önök az 1983-as év Elme bajnokságának adását láthatják. Kérem szépen, döntsék el, ki akar kezdeni. Élete és munkássága. Mi az Ön foglalkozása? Hát a Györgyög dolgozom, ott végeztem agonómus, hát a agrár szakon, és utána bent tartottak az egyetem lapjával, hát. Én ebben is foglalkozom egyetem a dolgokat. És uh, foglalkozott filozófiával korábban is? A hobbi. Lukács György Élete és Munkássága című témakörből kíván versenyezni. Melyik volt Lukácsnak az első magyar nyelven megjelent monográfiája? A modern dráma elmélete. Helyes. Ki volt az a magyar tudós, akinek temetésén Lukács György a proletárdiktatúra idején beszédet mondott. Kötös Rólán. Helyes. Miért használja Lukács a visszatükrözés kategóriája helyett a mimézis kategóriáját, illetve melyik művében differenciálja ezt a két fogalmat? Az esztetikus sajátosságaiban. A visszatükrözés a mimézisben a, a mimézist ö, ö, inkább utánzásnak ö, veszi, a visszatükrözés az pedig az egy Letükrözés az élet Ez is elfogadható, inkább tán az Aristotelesi kategóriát Igen. veszi elő, jobban kifejezi a művészeteket. Helyes, amit ön mondott. Tália társaság. Miköze van Lukács Györgynek ehhez a modern színpadi vállalkozáshoz? 1903-ban a tárgyatársaság egyik alapító Bánókszilászlóval megkeresték az 1901 óta nem színháznál dolgozó Hevesi Sándort, Igen. és a táliatársaságot megalapították. egy modern törekvések voltak, amelyben Ipszen, Gorkit és Osztroszkit dobták be. Köszönöm. Helyes. Kinek ajánlotta Lukács az Esztétikum Sajátossága című művét? Elhunyt életása Bostiber kertúdna. Helyes. Mi a címe, és kinek ajánlotta Lukács György azt a művét, amelynek problémája a dialektika és az ökonómia összefüggése? Ó, az 38-ban volt. Adalékok a realizmus, történ realizmus történetében. Nem, meg is állítom, mert nagyon elszaladt az ideje. A Fiatal Hegel a mű címe. És Mihály Lipsicnek ajánlotta a könyvet. Hát, Robi, mennyi egy afrikai fecske maximális repülési sebessége? Tökkel vagy anélkül. <gül> <That's good. gül> milyen kérdések, milyen részletesség. Tehát, és Lukás Györgyről. Igen, Lukás György reggelente hány cukorral itt a kávét, és, és fehérrel, vagy barnával? Sajnálhatjátok, kedves hallgatók, hogy nem láttátok ezt a felvételt. A Youtube-on meg tudjátok nézni. Egy ilyen igazi, proli külsejű, klasszikus, ilyen kádárkori, ilyen proli gyerek, de tényleg a külsőre, és közben meg az, a Lukács György életmű ott van a fejében, meg a Lukács Györgynek az egész egész pályafutása, hogy ő miből szakdolgozat, írt a szakdolgozatát. Vagy ja, ugye az, az el... elmebajnokságnál mindig volt egy választott felkészült témád, és akkor abból mindent, illetve volt egy általános szakasz. Hát ő ebből felkészült, de olyan szinten, hogy kicsit megzavarodott, amikor három írót rossz sorrendben mondott el véletlenül, nem úgy, ahogy megtanulta őket, hanem mintha nem, mintha nem lenne mindegy. Annyira tudja az anyagot, hogy nem tudja megvárni, amíg befejezi azt a szót, így, a kimondását a szónak hadar. Az az igazság. Fantasztikus közben meg. Hogy nagyon nagy kárt okozott a közgondolkodásban, meg a közvélekedésben. Ez a kvíz Ez a kvízvilág, ez a, kvíz ezek a Ezek a játékok, ezek a elmebajnokságok, meg legyen ön is milliómosok, meg van benne valamik, ezek elterjesztették a társadalom számára azt, a tévképzetet, hogy a a lexikális tudás jelenti az intelligenciát. Ezek a nagyon okos emberek. Ezek tudják nagyon, tudják nagyon, mert hogy mit lehet tudni nagyon, a Lukács Györgynek az életművét lehet tudni nagyon. Ez az intelligencia. És aki nem tudja a kérdésre a választ, az butább. Tehát, és ez, ez azért szerintem súlyos probléma, mert ennek nyomán komplett nemzedékek néznek fel olyan személyekre, akiknek irdatlan lexikális tudásuk van. Miért ne nézhetne fel valaki másra, akinek irdatlan lexikális tudása van? Azért, azt hogy azt a tudós, a... a doktor és az okos és buta között megint csak legyen egy határvonal. Azért, nem mert azt gondolom, azért, mert azt gondolom, hogy a lexikális tudás nem önérték. Azért. Mert azt gondolom, hogy a lexikális tudás az, egy, az, az, az nem emel ki téged sehonnan. Főleg nem az internet korában. De az az igazság, hogy már a könyvnyomtatás korában sincs haszna. Valójában nincs haszna. Annak, hogy te valamit fejből tudsz, mondjuk egy adatot amit két kattintásnyira ö, a, a, az interneten megnézhetsz, vagy leemeled az enciklopédiát a polcról és, meg, és elolvasod. Hát, vagy ha nem enciklopédiát, akkor tudod, hogy hol keres nekünk. Ezt mondta az igazgatónk még az internet előttikorban, hát mert... hogy most nagyon sokat tudnak, de ennek később kevesebb használt veszik, mint annak, hogy tudják, hogy hol nézzenek utána annak, amit nem tudnak. Jó, hát világos, csak ö, az én számomra nagyon fájdalmas, hogy, a, hogy ezek a kvízműsorok a társadalomban megteremtették a lexikális tudásnak a kultuszát, és a lexikális tudásnak az asszociatív viszonyát az intelligenciával. Valójában ez nem ugyanaz. Nagyon nem ugyanaz. Így. Nagyon az nem ugyanaz. Intelligencia... És vannak, vannak olyan, vannak olyan ö, komponensei az intelligenciának, amelyek, amelyeket a művelt ember nem tud hasznosítani. Absztrakciós készség, asszociációs készség. Ö, Kreativitás. Egy csomó minden, ami nem, nem száll a fejedbe attól, hogy magolsz. Ugyanakkor ö, nem tudsz mire szociálni intelligens emberként, hanem vagy művelt és tájékozott, tehát ha nincs, miből válogatnod. Az egyik, az a kartforgatás képessége, a másik pedig maga a fegyver. Az az igazság, hogy a, a Egri János, az az én számomra egy nagyon üdítő kivétel a média nyilvánosság terén. Valahogy ez az ember úgy sétált át a médián, olyan száraz lábbal, mint Mózes a vörös Mint hogyha nem is szerepelt volna soha a médiában. Nem, és nem is pusztán arról beszélek, hogy nem járatta le magát, vagy nem, nem, nem, nem csorgott ki az emberek könyökén, meg nem lett belőle elege a nézőknek hanem valahogy megőrizte azt a kultúrember mi voltát, nem csak annak a külsőségeit, hanem valójában azt a, azt a karaktert, ami őt egy kultúrált, művelt és tiszteletre méltó nyilvános szereplővé tette. És úgy tudott kisétálni a tévéből, a szó szoros értelmében végleg, úgy tudta elhagyni a nyilvánosságot, mintha mi sem történt volna. Tehát azt látom, hogy bárkit eltüntetnek a képernyőről, mondjuk a legjobb példa ide az kézzel-lábbal kapálózik, és a tíz körbe kicsorbul, hogy valahogy visszakosszon-mászon vissza, a képernyőre, hogy újra ott legyen a pofánk előtt. De hát havas, Henrik, hát millió példát lehet erre találni. És azt látom, hogy az Egri János az egyszerűen azt érezte, hogy így ennyi volt, ezekben a műsorokban, ebben a közszolgálati struktúrában tudott ő működni, és ő nem akarta kereskedelmi televíziózásban működni, hiába volt már meg neki az a képernyős rutinja, hiába volt meg neki az a kapcsolati tőkéje, összeköttetése, hogy maradhatott volna a képernyőn, úgy, ahogyan még küszködött Rózsa jóformán egy évtizeden keresztül a rendszerváltás után, Egri azt mondta, hogy ennyi volt, az én habitusomba ennyi fért bele, és ennél több nem, és nem fogok részt venni abban a kereskedelmi televíziózásban, ami az én személyes karakteremmel nem összeegyeztethető, és nem illik össze. És egyszerűen kisétált onnan. És azt látom, hogy minthogyha ezt az embert nem torzította volna el, nem deformálta volna el belül a gyűrű, ami nála volt egy pár éven keresztül. Sziasztok, Dani vagyok, és szeretném kérni Sakirától azt a vaka -vakásat. Dani, jó lenne, ha megértenéd, hogy a műsor olyan szó összetétel, mint a békeharc. Vagy kívánság, vagy műsor. Ez az Önkényes Mérvadó a 90.9 Jazz-in. Gővényi Tibi bácsi ma nem rendel. Vagy béke, vagy harc. választatok oldalt magatoknak. Vagy Britney, vagy Kristina vetődik fel a kérdés. Írja a kedves SMS író, ami teljesen jogos. Vagy iPhone, vagy Android. Azért ez döntsd el. iPhone-os mm -hmm. vagy, vagy androidos vagy. De mm -hmm. most már döntsd el, jó? Így merül föl, hogy gázolajas vagy, vagy benzínes. Én gázolajas vagyok. Én benzínes. Választhatok 06 30 20 10 909. De én abban bizom, hogy a jövő kérdés az úgy hangzik, hogy te elektromos vagy, vagy te gázolajas vagy benzínes vagy. Tehát kvázi te. Te neked robbanómotorod van, vagy neked elektromotorod van? Jo, azért az egy tíz év múlva Még egyszer szerintem... elmondom, hogy ne az legyen a kérdés, hogy milyen üzemű a gépjármű, hanem hogy hogyan készült az az energia. Valahol egy erőműben. Mert hogyha ö, kis növésű, kilenc éves filipino kisfiúkat dobálnak bele egy darálóba, és abból lesz az áram, de kőolajat nem égettek, akkor azért arra még ne legyünk olyan büszkék. Tartalom versus forma. Mm -hmm. Pizza vagy Burger King. Ugye? Meki vagy king. Ne, ne, ne. Pizza vagy burger, ha viszont burger, akkor Burger King vagy McDonald's. Aha. Így pontos, kedves SMS író. El, nagyon sok ilyen dologban én nem szívesen ö, határolódom el csak az egyik oldalra. De hát nyilván valami. Azt írja a kedves valami valami hallgató. árpátházi versus szarházi. <gül> ez úgy vetődik föl, hogy aki nem, a, nem, a, nem árpát házi az a szarházi nyilván, tehát a arra célosz hogy bennünket, magyarokat kedvel hiszen azok vagyunk tehát ismerjük fel a szellemességet benne de azért ne álljunk föl elénekelni a himnuszt Simicska vagy Orbán, azt hiszem, hogy ez az új Orbán vagy Gyurcsány hm. Igen. ki tudja mennyiség vagy minőség nagyon Na, jó. ez egy Minő nagyon jó, nagyon jó, jó. kérdés Hát és a, mi volt az előbb? Tartalom és forma, és van a forma és funkció. Tehát nem feltétlenül a tartalma, hanem hogy mire jó. Uh -huh. Csak az egyik és a tárgyi kultúra, a másik az meg a szellemi. Igen, igen. Uu, azért, azért sokféleképpen, sokféleképpen lehet törzset alkotni, és valójában ezek a szembenállások mind arra valók, hogy legyen okom arra, hogy arcon fejejjelek. Hát ez a pizza vagy hamburger, ez igazából arra jó vagy, hogy cukrosan szereted a zöldborsó főzeléket, vagy sósan, hogy legyen, tehát keresem a felhatalmazást, van bennem egy nagy feszültség, és arcon akarlak fejelni. És keresem, hogy vajon... Van-e rajta csapka, vagy füstszűrös, vagy füstszűrő nélküli cigivel pontosan, pontosan. És igazából ez Igen. van a mélyén ennek, ennek a szembeállításnak, hogy meg akarjuk élni a magunk magunkságát, tehát az önazonosságunkat, és ezt valakinek a rovására akarjuk megélni, mert úgy tudunk önazonosak lenni, ha valakitől különbözünk, csak egy relációban tudunk önmagunk lenni. Nem is vagyunk messze ö, ettől a témától, amikor felhozzuk azt a szituációt, amikor valaki besétál egy helyre, és ö, köszönés nélkül egyszerűen elmondja, hogy ő egy csomag rágógumit szeretne, mire az eladó, jó napot kívánok! Ugye ilyen kérdőre vonva, azonnal ö, általános iskolai tanárrá változva, szerepet tévesztve, ö, kioktatja arról, hogy bizony evés előtt kezet mosunk, ha bemennünk, bemegyünk valahová, akkor pedig ö, hangosan köszönünk, és egyébként ö, valóban nem árt az illemnek, ha nem el köszönni, de én azt gondolom, hogy itt ö, ha le kell tennem a szavazatomat, hogy melyik probléma a súlyosabb az, hogy valaki ö, nem köszön valaki másnak, akinek napjában egyébként 419-szer köszönnek, és ugyanazt a mondatot hallgatja végig. Vagy az, hogy ö, megpróbálsz felmászni egy, egy nem létező létrára valaki fölé, csak azért, mert nem köszönt. Ö, és ezzel valójában az, az elemi kultúrát támogatod a jó modort, és a látszólag. modortalanság ellen, hát látszólag, látszólag. Mert, mert csak magadnak akarsz bakot tartani, és a saját hajadnál fogva kihúzni magadat. Egy olyan amit a, gödörből, a szituál... ami másik nem is lát, és ami semmi köze. Nem, az, az neked van között, hogy ö, kiszolgáló személyzet, vagy egy idegen számára, aki lehet, hogy a miniszterelnök éppen, de lehet, hogy utána egy ö, olyan, egy, egy inas jön be, vagy egy, nem tud, érted, egy, egy, egy olyan ember, aki közel nem foglalkozott azzal, hogy, hogy kivé váljon, mint te, és ez rosszul esik biztos vagyok benne, hogy ti is voltatok már ehhez hasonló helyzetben, kedves hallgatók, amikor besétáltok valahova, és kértek egy doboz cigit. Vagy mit tudom én, vennétek egy kólát. És akkor az a válasz erre, hogy jó napot kívánok. Tehát, és miről szól ez a szituáció, ha nem, már, ha nem arról, hogy itt ebben a helyzetben te vagy a hülye gyerek, aki nem tudtad, hogy köszönni kell. Tehát te, és ő rögtön egy tanár. Tehát abban a helyzetben ő már nem egy kiszolgáló személyzet, hanem ő már egy tanár. Ő téged oktat. Ő téged helyre tesz. Jó napot kívánok! És valójában ebben a helyzetben nem arról van szó, hogy neki fáj az, hogy te nem köszöntél. Mert, mert miért fájna a életedben először látod őt nagy valószínűséggel utoljára, miért kell neki annyira az, hogy te azt mondd? Mert valójában igen, tudjuk, hogy illik köszönni. De ha valamit kevésbé illik, mint elfelejteni a köszönést, az az, amikor a másikat leterrorizálod azért, hogy mit nem köszön. Meg miért nem köszön? Meg hogy képzeli, hogy nem köszön? De bejön ide. De neked nem az a dolgod, hogy őt megneveld. Neked az a dolgot, hogy őt kiszolgáld ebben a helyzetben. Valószínűleg konfliktusod van ezzel, hogy neked őt ki kell szolgálnod. Ezt mondom, hogy ugye ez a nehéz, hiszen bárki bejöhet, mert nem egy olyan, már nem olyan társadalomban élünk itt Magyarországon, ahol rétegződtünk volna, és a, csak a grófúr jöhet vásárolni, és ö, csak az inas állhat a pult mögött vagy a munkásosztály, hanem bárki lehet, és az a bárki, az lehet, hogy nem nevelt fel három gyereket, mint te. Ö, lehet, hogy egy kis jampi és egy szép autó érkezett, amit apukától kapott és, vagy szerinted apukától kapott és de, e, de, ez, ellen, ez ellen mész. De miért nem csinál az ilyen egy gyereket és aztán azt fegyelmezi otthon? Szerintem az elköltözött, mert készen lett elkészült Aha. és hát benne maradt a lendület anyukába vagy apukába. Ja, ja, ja. Az is ilyen, amikor azt mondja, hogy Ö, ugye, mit tudom én azt mondjuk ez is bunkó Tehát én mondom hogy kérem szépen és köszönök szeretném mentegetni magam de ennek ellenére ö, ha nem köszön valaki majd én sem köszönök remezen állok, remezen állok le de hogy ö, amikor azt teszed hozzá valakinek hogy kérem szépen az megvan? Mm -hmm. Az is jöjjjén néz ki, de mondjuk ez egy, ez egy vendéglátóhelyen egy pincér szájából a legkevésbé hangzik el, mert ők a művészei annak, hogy hogyan szolgáljunk ki másokat, mm -hmm. és nem derogál nekik, mert ez egy szép foglalkozás, legalábbis szerintem én borzalmasan sok szakmát ilyen értelmetlen arckifejezéssel nézek, de a pincérekre mindig fel tudok nézni, hogyha felkészültek. És ő nem fogja azt mondani, amikor azt mondod, hogy hát egy levest. Talán kérem szépen, igen, <gül> azonnal kimész. Igen, igen, igen, mert ő tudja, hogy hol a helye a teremtésben. És tudja, hogy ő neki az a dolga itt, hogy udvarjasan kiszolgáljon Nem a teremtésben, téged. talán felfogja, hogy ő választotta ezt a hivatást, vagy ő dolgozik itt. Nem muszáj neki itt dolgozni, és nem terángattad oda a hajánál fogva rabszolgálnak, Maradjunk. hogy te most engem ki fog szolgálni. Maradjunk annyiban, hogy a teremtett világban létezik egy olyan helyi érték, hogy pincér és ő ezt tölti be, és ennek megfelelően viselkedik. Mm. Azt hiszem, hogy a, az Élet Szép című filmben hangzik el, hogy a pincér az hasonló a, az Istenhez. Szolgálja az embert, mm. de nem szolgálja az embernek. Mm. Hát ez annyira, ez annyira erős, és annyira hogy a szolgálatnak a, az, a, az a nemes, az az arisztokratikus vonása jön ki belőle, hogy az, aki szolga, az, aki szolgál, az nem szükségszerűen szolgál. Igen, Sőt. és ha ezt a mondatot mantráznám magában az, aki azt mondja neked arra, hogy kérsz egy rágot, hogy jó napot kívánok, az talán meggyógyulna ebből a kis problémájából. Ez továbbra is az önkényes mérvadó a 90.9 Jazzy Rádióban, Horváth Oszkáról és Puzsé Robeltel. Uh, Ma beszéltünk uh, olyan szópárokról, amelyek két pulusúvá tesznek különböző közösségeket, vagy talán az egész társadalmat. Rengeteget kaptunk. Igen. Rengeteget. Dobócsillag vagy nuncsakú? Pesti vagy, vagy vidéki? Kiszel vagy Pákó. Ugye a midja fogyatékosok között ugye is ugye tudjuk, választani. hogy a nem fővárosiak a vidékét kikérik maguknak, és a vidék az a az a, a puszta. Ja, ja, ja, ja. Nem, Jó, pe, nem a, pedig... Ott úgy, úgy vetődik fel ugyanez, hogy falusi vagy tanyasi. Uh -huh. ja. Bumeráng vagy frisbee? Hát itt nehéz választani, mert az egyik az visszajön, a másik meg tele van fogyatékosokkal. Pszichiáter vagy pszichológus? Ez is egy jogos kérdés, ha engem kérdezel, akkor pszichiáter. Azért világos, hogy jól jó le el lehet beszélgetni mindkettővel, de azért biztos, ami biztos, azért tudjon gyógyszert felírni, ha szükség van rá. Igen. Humán vagy reál? Na ez egy nagyon fontos felvetés, ez, egy, ez, ez alapvető, ugye természettudomány vagy bölcsészet tudomány. Ez egy, ez, egy, ez egy alapvető felosztása a, a világnak. Ceszkások vagy görkorisok? Hasonló. Uh -huh. Hülye vagyok, ha azt gondolom, hogy semmelyik tudományban nem kell, hogy járatos legyél, de alapvető matematikai és nyelvi készségekkel rendelkezzél. Hogy ne verjenek át, ne legyen az a piacon, amikor nem tudod a krumpli és a között a különbséget, hogy nagyon átvernek egyrészt, másrészt pedig tudjat kifejezni, és magad is érvényesíteni az érdekeit. Csak azt megfigyelted, hogy a humán alaptudásnak mennyivel nagyobb a társadalmi presztízse mint a reál alaptudásnak? Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy ő soha életében nem hallott még dostoyevsky vagy nem tudja, ki volt Arisztotelész, akkor azt így lesajnálják, és így lenézik, hogy micsoda tűrhő bunkó, micsoda emberi humunkulus. Viszont, viszont, hogyha azt mondod, hogy Büszkén, hogy én nem tudom a szorzótáblát, mert én humán szakos vagyok, akkor az emberek így csettinterek egyet, és azt mondják, milyen? hogy. Hm, milyen karakkázik, milyen, milyen bevált, hogy kiáll, mm -hmm. hogy kiáll a saját humán műveltsége mellett? <gül> <gül> nem a saját bunkósága mellett. Ez is rohat érdekes, hogy a humán tudás sokkal nagyobb presztízsű tudás. Tehát itt van például a francia kártya vagy magyar kártya felvetés, ami szerintem nem pontos, mert a magyar kártya, ami egyébként svájci, tehát mm. nem magyar, tudjuk jól, hogy, hogy a. Stüszivadász. vadász, az nem egy magyar népi hős, Ö, hogy a, a magyar kártya az a francia kártyának a részhalmaza, tehát az egy kisebb halmaz, valójában ugyanazok a lapok, a francia kártyában megtalálható a magyar kártya valamennyi lapja. Ha apja. leválogatod a francia kártyából pont azt a 32 lapot, akkor tudsz pókerezni. Igen, igen, és ugye, pont arról van szó, hogy egyetlen különbség, hogy a felső az a dáma, na, az alsó az a Bubi. Mi? Hát a király az ja, a király, értem, értem, értem, tehát ennyi, értem. ennyi, ennyi. Uh, bubi vagy jumbo? Na, ez ez, ez, ez, ez megoszthatja a kártyázókat. Visz, a kártyázókat. Ö, szilikonos vagy gyári, ugye itt a mellekről van szó. És gyárinak hívjuk az eredeti, gyönyörű. Hát igen, gyár. gyár? Jó is. Inkább, inkább kézműves vagy. Kézműves, igen, kéz, kéz, kézműves. Tudom, családi manufaktúra. Snickers vagy, vagy vagy marsos. Mm. Szép Komcsi vagy náci, azt hiszem, hogy az ősképe Az ősképe Hát itt kezdtük, itt kezdtük hogy az antikommunista és az antifasiszta hát, ö... Jogos kérdés, mm. hogy joghurt vagy kefir Aha. Ha! Ezek azért <gül> alapvető kérdések Élet vagy halál? <gül> <gül> Mi lenne, ha ezzel elengednénk a hallgatóinkat és ezt a témát, amit még megbeszélnénk Azt hm? Úgy érzed, hogy. Én, én, én, én, én, én, nem, nincs, nincs igazából semmi jelentősége. A, ami a, ami a, a lényeges, az az, hogy ezek a, ezek a kényszeres szembeállítások, amelyeket továbbra is várunk a 0630-2010-909-es SMS számunkon, ezek, ezek miért fontosak nekünk? Miért szükségesek nekünk? Miért van szükségünk arra, hogy körbe báscázzuk az egónkat ezekkel a ezekkel a... A valahova tartozásokkal. Igen, igen, igen. Miért kell meg, ha, miért fontos meghatároznunk magunkat? Most elmondom én magamról egész konkrétan én Juventusos vagyok. Ami azt jelenti, hogy gyűlölöm a Milánt. Nagyon érdekes, mert a Juventusosoknak a többsége, főleg a Kácsopoli óta az inter gyűlöli. Én hagyományosan a Milánt. És ha visszagondolok, hogy mi volt előbb, mi voltam előbb Juventus szurkoló, vagy Milan gyűlölő, nem tudom biztosan a választ, és kicsit félek hogy, hogyha nagyon meg, megkaparászom Nagyon leások a mélyre Akkor azt fogom találni Hogy előbb utáltam a, a Milánt is, mint, mint hogy szerettem a Juventust. Minden esetre legalább olyan fontos Az életemben meg, a, meg az identitásomban Hogy én a Milánt utálom Mint az hogy a Juventust szeretem tehát nem, nem elég, nem határoz meg engem eléggé az, hogy én szeretem a juventust. Hanem szükségem van a Milára, amelyiket utálhatom. És szükségem van erre az elkülönbözésre. És ez fontos. Ez kijelöli a helyemet a világban, kijelöli a helyemet a teremtésben. Innen tudom, hogy ki vagyok. Lehet, hogy ezért nem elég önmagában az Isten, és is, ezért kell az ördög a másik oldalra, akiről legalább annyi jót el lehet mondani, hogy ő nem írte le egy könyvet azzal, hogy a másik mekkora szemét én tovább elmondható róla, hogy ő nem alszik legalább, ah. ő legalább Menny mennyit melózhatnám ő legalább nem alszik reggel milyen rosszul nézhet ki, a kávé előtt jó, hát azért látjuk a frissbici műsoron, hogy nem alszik a, ami, ami az érdekes és ami a fontos, itt és most hogy az ember valójában az istent ami egy egy és oszthatatlan egység azt önkényesen kettéhasította felosztotta két bálványra az egyik bálvány az a Jóisten, a másik meg a sátán Valójában ez a kettő Nem létezik, ez a kettő hazugság Nincsen Jóisten és nincsen Sátán, csak az az egy van Az az egy összefüggő Isten van, amelyik Nem jó vagy rossz Az ember iránt, meg a teremtett vilá Világ iránt leginkább közömbös Hordozza azt De nem Szándéka szerint, hanem Működés által Valójában az Isten egy és oszthatatlan. És ezek a kettősségek, ezek, ez a dualitás, amiben mi élünk és éljük a világunkat, hogy kefir vagy joghurt, fönt vagy lent, kint vagy bent, férfi vagy nő, igaz vagy hamis, ezek mind a maja fájtla, ezek mind a valóságnak a az kvázi olyan építőkockái, amelyek Elfüggönyzik előlünk a mélyebb Összefüggő egyet, ami az Isten Aminek mind a részei vagyunk De Ezt az egyet kell meghódítanunk az életben Szét kell szednünk ezeket a kis Építőkockákat, ismerve és tudva Hogy ezáltal vagyunk azok, akik Vagyunk, és ezáltal az az egónk, ami de tudva azt, hogy az egónk halandó, és hogyha ezek mögé az építőkockák mögé be tudunk ásni, akkor ott megtaláljuk azt az egyet, amiben majd beleolvadunk a halálon túl. Azt gondolom, hogy ez a feladat. Az a feladat, hogy túllépjünk azon, hogy kefírás vagy vagy hogy kocsi sóskás vagy, vagy spenóltos, hogy vagy, vagy, vagy diszkos. Igen, hogy túllépjünk azon, hogy Nike vagy Adidas, hogy túllépjünk azon, akár hogy férfi vagy nő. Ez a, ez a legnagyobb feladat az életben emberileg, ami elvégezhető.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 Megmaradt hallgatóinkat, Sándor, Dénest és Annát várjuk vissza minden hétköznap délután 3 és 4 óra között, itt a 90.9 jazzin az önkényes mérvadósávjában.